Franciaország, Párizs Két hónappal korábban, áprilisban. Nincs ebben semmi szándékosság, efelől biztos lehetsz, elnök úr. Mutatott Emmanuel Macron mesterkértnek tűnő udvariassággal az egykori orosz cár első Miklós arancstukkókkal körbeölelt portréjára. Joe Bidennel az Elizé palotában ültek, egy klasszicista stílusban dekorált fényűző szalomban. A cár katonai díszegyenruhában egy fényesen csillogó 150 éves olajfestményről nézett le rájuk. A történelmi múltból figyelte őket, az Egyesült Államok és Franciaország jelenlegi elnökét. Első Miklós, Európa egykori csendőre, aki az 1848-as magyar szabadságharc mellett leverte a belga, a lengyel és a moldvai forradalmakat is, Vladimir Putyin példaképe volt. Ő oroszosította el a mai Ukrajna és Belorusszia tartományait, kebelezte be Grúziát, a Kaukázust és a Havasalföldet. A portréja ennek ellenére továbbra is az Elizé-palota egyik legszebb szalonját díszítette, három ajtóra Emmanuel Macron dolgozó szobájától. Az orosz cár csak látszólag figyel minket, valójában nem hall semmit, tette hozzá a francia elnök viccelődve, de már nem első Miklósra, hanem Vladimir Putyinra célozva. A francia elnök újabban már a nyilvánosság előtt is cárnak nevezte Putyint, aki valószínűleg tényleg szívesen meghallgatta volna, hogy miről is beszélgetnek ma ők ketten Párizsban, az Elizé Palota földszinti, belső kertre néző sarokszobájában. A könnyed megjegyzés és az arcára kiülő mosoly dacára Emmanuel Macron a legkevésbé sem akart laza és fesztelen lenni. Hiszen még csak két nap telt el azóta, hogy a francia szolgálat a neki készített szigorúan bizalmas elnöki jelentésében orosz merénylőket tett felelőssé a Lilli vízhálózat megmérgezéséért. Sőt, mostanra már az is szinte biztos volt, hogy Florian Filippot sem ukránok ölték meg, hanem az oroszok. Mert az ukrajna bosszúja valójában nem is létezett. A szervezetet csak a közvélemény és a francia nyomozóhatóságok félrevezetésére hozták létre, oroszok. Térfigyelőkamerák és műholdfelvételek segítségével a francia titkorszolgálat utólag egészen egy Monakó közelében horgonyzó orosz tulajdonú jaktig tudta visszakövetni a Lilli merénylőt, a fekete kabátos férfit. A mai munkaebédet a francia elnök kezdeményezte a nyugati világ hét legerősebb ipari országának másnapi csúcs találkozója előtt. A G7-ek vezetői holnaptól tartanak majd háromnapos megbeszélést Versailles-ban, ahová Macron, mint házigazda, már az amerikaiakkal közös állásponttal szeretett volna menni. Emmanuel macron felzaklatta egykori kihívója Florian Filippo meggyilkolása. Pedig a gőgje és az arroganciája miatt hasonló esetekben nem ébredt volna benne részvét. A temetők tele vannak nélkülözhető emberekkel, szokta mondani a feleségének. Florian Filippo is ilyen volt, feledhető és nélkülözhető. Mégis a sor most már kezdett túl hosszú lenni. Amikor a Lilli vegyi támadás előtt néhány héttel elsüllyedt egy brit olajszállító tankerhajó, 17 tengerészt nyelt el az óceán. Nem sokkal később rejtélyes körülmények között elszakadt egy mélytengeri telekommunikációs kábel, ami miatt lelassult az Amerika és Európa közötti internetkapcsolat. De merényletkísérletet követtek el az ukrán mobiltelefonhálózatot segítő Starlink műholdrendszer tulajdonosa, a Tesla alapító Elon Musk ellen is, sőt, ismeretlen tettesek pár héttel ezelőtt megölték az Oroszországból végleg kivonuló Shell Olajtársaság brit vezérigazgatóját. Az ukrajnai orosz inváziót emigrációból kritizáló orosz milliárdosok – ezen a világ már meg sem lepődött – valahogy állandóan leestek az erkélyükről, vagy belefulladtak az úszómedencéjükbe. De nemrégiben ismeretlen tettesek kilökték egy nizzai szálloda ablakán az Oroszországot korábban szintén elhagyó IKEA igazgató tanácsának elnökét is. Történt már kibertámadás francia és német kórházak ellen, az intenzív osztályokon, amelynek több tucat betegesett áldozatul. Két napja pedig ott volt az ominózus terror merénylet a vízmérgezés. Végül az újabb gyilkosság Florian Filippo kivégzésszerű likvidálása. Gyaníthatóan ezeket a szabotás akciókat, támadásokat és gyilkosságokat mind az oroszok követték el, akik most már nem csak Ukrajnában ukránokat, hanem nyugati országokban nyugatiakat is gyilkoltak. Ezt azonban nagyon nehezen lehetett volna bizonyítani. Putyin keze egyre messzebbre ér. És egyre vakmerőbb. Macron így értelmezte a történteket. A mostani orosz cár egykori példaképe első Miklós világában él. Aláaknázta a sok száz kilométer hosszú ukrán frontvonalat. Titkosszolgálati jelentések szerint 30 kilométer szélesen, néhol négyzetméterenként öt aknával. Ezen nem lehetett áttörni az ukránok lassan két éve képtelenek értelmezhető méretű területeket visszafoglalni, és soha nem is fog sikerülni nekik. A nyugati stratégák mostanra rájöttek, hogy Vladimir Putyin valójában már az első roham után háborúra készült. Esze ágában sem volt nagy véráldozattal újabb területeket meghódítani, mert a megmerevedett frontvonal neki kedvezett, hiszen így időt nyert. Minél tovább tart ez az állapot, annál hatékonyabban állítja át az orosz gazdaságot háborús katonai termelésre, képez tartalékokat, lesz egyre erősebb, és használja fel a már elfoglalt ukrán területeket új katonai bázisok létesítésére. Aztán majd újra támad, talán jövőre, talán két év múlva, miközben a nyugat elszántsága ezt látva fokról-fokra csökken. Most már tényleg egyre többen cserben hagynák Ukrajnát, ahogyan Florian Filippo tette. Nem értik, gondolta Macron, hogy ezzel nem oldódna meg semmi, hiszen Putyin valójában a nyugat ellen háborúzik. És persze a nyugat is háborúzik ő ellene. Putyin grúzia megtámadása, vagyis 2008 óta első Miklós módjára lépésről lépésre halad. Közeledik, jön, támad, rombol. Ukrajna igába hajtásával nem oldódna meg semmi. Putyinból nem lenne hirtelen az európai béke őre. Viszont annak sincs értelme, hogy tovább várjanak egy pucsra. Putyin hatalmát belülről senki sem fogja megdönteni. A 2023. júniusában lezajlott Wagner-lázadás, a zsoldos vezér Jevgenyi Prigozsin kudarca és későbbi meggyilkolása azt bizonyította, hogy külső erők részvételenélkül nélkül nem lesz változás Oroszországban. Belülről ez nem megy. Legfejebb arra lehet számítani, hogy ha valaki kívülről elindítaná a folyamatot, akkor az orosz fegyveres erők nem védenék meg Putyint, magára hagynák, de a pucsban még így sem vennének részt. Ezt jól bizonyította Prigozin lázadása. Az orosz hadsereg 2023. júniusában nem akadályozta semmiben az egykori zsoldos vezért, hiszen már majdnem Moszkváig jutott, de nem is állt mellé. Inkább vártak. Figyelték, vajon mi lesz? Így látta a helyzetet Emmanuel Macron. Úgyhogy itt volt az ideje valami olyat tenni, amit eddig még soha nem tettek. Megérett benne a gondolat. A háttérben több mint három hónapja tapogatóztak, óvatosan kerülgették egymást az amerikai és a francia elnöki adminisztráció kulcsfigurái, de eddig még senki sem mert leírni semmit, nem készültek memorandumok és emlékeztetők. Eddig minden találkozó négy szem közt zajlott. Mint ahogy ez a mai ebéd is így fog. Nincsenek tolmácsok, szakértők és jegyzőkönyvvezetők. Madame de Pompadour egykori palotájában, a portrészszalon karfás halványkék bárson székeiben csak a két elnök ült, a nappali méretű kis szalomban senki más nem volt jelen. A sükpedős halványlila szőnyek közepén a hímzett terítővel borított köralakú alakú ebédlőasztalhoz ugyan odatoltak két másik széket is, de azoknak még karfájuk sem volt. Azokon a székeken az aranyozott fejekben végződő háttámlák nem támaszkodtak kényelmes tartókra. Ez azt is jelezte, hogy ha a két elnök bárkit is behívna a szomszédos tükörszobából, az nem maradhatna velük hosszú ideig. Pedig abban a rokokó szalomban az ajtó túloldalán, a színesre festett fali tükrök elé állított kanapékon a két ország legfontosabb emberei várakoztak. A szolgálatok vezetői, a két külügyminiszter, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a hadseregek vezérkari főnökei. De ott ült a francia különleges hadműveletek főparancsnoka, a Commando Mandé Operation Special vezetője is hátha szükség lenne rá, mint ahogy a tampai központból két órával ezelőtt Párizsba érkezett az amerikai különleges hadműveleti főparancsnokság igazgatója, egy harcedzett tábornok, aki a titkos amerikai katonai bevetéseket irányította: Biztos vagyok benne, hogy tényleg nem hal minket az orosz cár, nézett első Miklós portréjára Joe Biden, mert el sem tudta képzelni, hogy az orosz titkos szolgálat lehallgassa őket az Elizé Palotában. Aztán végigfutatta a tekintetét a szalon többi portréján, és egyértelművé tette, hogy az ő elképzelése szerint miért is vannak ma itt. Mert ennek a beszélgetésnek tényleg eljött az ideje. Az orosz cár itt az egyetlen, akinek... Biden a maga lassú, kicsit szaggatott stílusában beszélt, miközben az aranyra festett gipsztukkok között a többi európai uralkodó portréját nézte harmadik Napóleon kortársait, Ferenc József osztrák császártól kezdve egészen a brit Viktória királynőig. Az orosz csár itt az egyetlen, akinek szerintem már nincs keresni valója ebben a szobában, de a mostani utodjának sem, Európában. Az orosz cároknak nincs, soha többé. Visszafordította a tekintetét Macronra, és kis szünetet tartott. Aztán még hozzátette egy rövid mondatot, hogy teljesen egyértelmű legyen, mire is gondolt. Hogy a soha többé nem nyelvbotlás volt. Mert Ázsiában a helyük. Aztán figyelte, hogy ez a hónapok óta tartó francia-amerikai pávatánc véget ér-e. Ki mondják-e végre, amit gondolnak? A francia elnök arcán egyetlen rezdülés sem jelezte, mit gondol Oroszország Ázsiába tolásáról, pedig épp erről akart beszélni. Eleinte úgy láttam, elnök úr, emelte fel végül mindkét tenyerét az asztalról, hogy belekezdjen a hosszú gondolatmenetbe, de az amerikai elnök azonnal közbeszólt. Joe, neked mostantól csak Joe, mert kávolyok vagyunk, Emmanuel. Mind a ketten harcosok. Miközben ezt mondta, és az aranyozott szalon pompájába belecsikorgott a vadnyugati hangulatú cowboy szó, Joe Biden enyhén rákacsintott annál a nála 35 évvel fiatalabb francia elnökre, mert ez szokása volt bátorítólag kacsintani. Sokáig úgy láttam, folytatta apró megtorpanás után Emmanuel Macron, és próbálta az arcán megőrizni a gondterhelt szigorúságot. Hogy Ukrajnában amerikai-orosz háború dúl. Eleinte úgy tűnt. És szót is emeltem ellene, ha emlékszel. A Nyugat háborúja a ti vezetésetekkel Oroszország ellen. De rájöttem, hogy egészen másról van itt szó.